го більша паща. Козацька сатира. Козаки-козаки, запорозькі козаки, ваша слава невмируще світить нам через віки. Говорити вміли ви щиру правду в ічі, та й сатирики були на славетній Січі, хоч вони й писали, звісно, не в журнали і не в газету, листи свої посилали Султану Ахмету. Не годин ти запорозців іде цілувати, А не те, щоб запорожжа під собою мати. Не боялись, що потраплять в яничарські руки, Вони мали самопали, кулі і шаблюки. Кому ж страшна сатирику твоя писанина? В твоїй руці одна кулька, Та й та, як пшонина. Калим, Світлій пам'яті Остапа вишні. Лишають биті шкарбани важкий глибокий слід, мандрує шляхом восени старий похилий дід. Іде з тієї сторони, де лід, немов граніт, іде з чужої сторони, де був сімнадцять літ. Він тягне ноги спроквала, Бо кості аж гудуть, А верст до рідного села Десятків два, мабуть. Мов сон у рідному селі На вікнах білий цвіт, Дружина й дітеньки малі, Яким по двадцять літ. А справді так, по двадцять літ. Які ж то там вони? Лишають слід, глибокий слід, Розбиті шкарбани. Коли загай у ніч глуху сховався молодик, Догнав старого на шляху скрипучий грузовик. Сідайте, діду, підвезу, захекали слебонь. Ковтнув старий гірку сльозу, пекучу як вогонь, І, задихаючись від сліз чи від вітрів тугих, На борт розхитаний поліз, куточку сів притих. До нього грубо простяглась шоферова рука. Щоб до коліс не липла грязь, давай четвертака. Четвертака? Убий мене, як знайдеш хоч п'ятак. Е, діду, діло це дурне кататися за так. Нема в кишені, значить злазь. Ногами шльопай, брат, стрибаю грязь. І раптом брязь, як бомба лопнув скат. У ніч заплакану глуху краячок неба зблід. Коли шоферу на шляху сказав нещасний дід. «Ось ти говориш, дід та дід, То знай же, що мені не 60 а сорок літ. І я прожив сімнадцять літ в далекім засланні, А ти мені наговорив таких недобрих слів. Невже ніхто тебе не вчив, щоб ти людей жалів? Немовужалений юнак на землю кинув ключ, Тут гірко й так, досадно й так, Хоч ти мене не муч. Мене, малого сироту, ніхто не пожалів, Коли зелену лободу я під тинами їв. Кругом шипіли, ти, багрій, син ворога, дивись. Старий заплакав. Синку мій, я ж батько твій, Це ж я, багрій. І хмари затряслись, І загойдалася в очах сира холодна рань. Упали каменем на шлях Сімнадцять літ страждань. Справжнє щастя Я спитав старого діда, Ви скажіть мені, Чи то є щасливі люди в нашій стороні? А чого ж, сказати можна, Посміхнувся дід, Є один такий щасливець, Називати не слід. Він щасливий, бо начальник нині над всіма. А над ним самим нікого старшого нема. Тільки той синочку щастя може досягти, Хто на будь-яке начальство чхає з висоти. Невільниця Віками правда по землі гуляла. «Навіщо вам, царі-псарі?» – питала. «Навіщо вам, державні крутії? Навіщо вам, крутійські холуї?» Злі-крутії ступими холуями – схопили правду чорними руками і потягли невільницю за дріт.